Legyenek szívesek iratkozzanak fel a Kejfej YouTube csatornájára, és kövessék a Facebook oldalt, ha lehetőségük van rá, akkor a stábot támogassák a Patreon által. A közelmúltban egy négy részes sorozat ment le a Kejfej amelyben két beszélgetést én a magam részéről legalábbis kiemelkedőnek találtam. Mind a személyüket, mint pedig az általok elmondottak alapján. Nem... Eresztem bőlére a dolognak az a lényege, hogy német Szilárd Borbély Lénárt és Dudás Zoltán szereplése után, és ez nagyon jó első érzés egy készítőnek. jelentkeztek független polgármesteri előttek, mint Cseperről, hogy szeretnének ők is a nagy nyilvánossághoz hozzájutni, már amennyiben a kejfejesi maga a nagy nyilvánosság, de mindenféleképpen nyilvánosság. Kálkárolyról és Györfi Krisztináról van szó. Györfi Krisztiná egyben felhívta a figyelmemet arra, hogy Dukán András Ferenc polgármester jelölt ellenzéki, mármint a Fidesz ellenzékében induló jelleg, hát ez a Cseperi, ebből is látszik, hogy mennyire bonyolult. Tehát a, az ellenzéki összefogás részeként induló Grémium vezetője Dukán András Ferenc, ő DK, MSP, minden csak az LNP, nem. Uh, most meglehetősen pontyola voltam. Uh, ő azt tüntette föl, hogy azért nem kérte a Kejfejancsi nyilvánosságából, mert hogy az pénzbe bekerül, mondta. Mi a SZÖSZ? Felhívtam, Tukán András Ferencet tisztáztuk, ezek után ő is meghívást nyert. És lett egy negyedik szereplő ennek az összeállításnak, uh, Felívták a figyelmemet, de hát ugye nekem felhívni a figyelmemet Cseper olyan nagyon nem kell, hiszen az elmúlt időben meglehetősen sok szereplő érkezett ide a stúdióba, és az ő tevékenységüket nyomon követtem Babi Csaroltára, aki a Cseperi Közösségi Nyugdíjas Háznak a vezetője volt, és méltatlan körülmények között távozott, és felvetődött az, hogy nem beszélnék-e vele, kvázi volt a kakútojás ebben az összeállításban, hiszen a többiek mint polgármester jelöltek, illetőleg képviselő jelöltek voltak, vannak egészen június 9-ig, hogy lesznek, vagy sem, az majd eldől, csepelem. Babi Sarolta történetével egészült át ki, ez a négyes. A sorrendben Dukán András Ferenc, Györfi Krisztina, Babi Sarolta és Kál Károly szólaltak meg. Én magam végeztem el a rostálást. Úgy döntöttem, hogy Dukán András Ferenc és a kákárójal folytatott beszélgetés nem érdemli azt meg, hogy külön megmutassam őket még egyszer. Viszont a Babi Saroltával, illetve Györfi Krisztinával készült beszélgetést, igen. Ha most elkezdenék abban elveszni, hogy miért is tartom fontosnak, hogy ezeket többen lássák, mint ahányan látták a premiért követően, akkor az teljesen fölösleges beszéd lenne, hiszen ezek az interjúk ezek önmagukért beszélgetnek. A Babi Saroltával folytatott beszélgetés, az kicsit olyan, mint a bacsóféle tanú, lehet rajta nevetni, de közben sírni is lehet. Ami pedig Györfi Kristinát illeti, hosszú idő után szembesültem azzal, hogy egy civil mennyire másféleképpen lép fel itt most konkrétan az önkormányzati munkában, mint ahogy a hivatalos politikus. Ez egyébként a műsoron belül elsősorban, akkor jelentkezett, amikor Dukán András Ferenc elment, és leült ugyanabban a székbe, ahol ült Dukán Györfi Krisztina, és ha én egy nem létező zsűrű lettem volna, én biztos Györfi Krisztinát juttattam volna tovább, miközben valószínűleg Dukán András Ferencnek is vannak olyan érdemei, amelyeket vagy én nem bontottam eléggé ki, vagy nem láttam elég jól. Egy szónak is száz a vége, ezt a két interjút érdemesnek találtam arra, hogy önálló műsorként is megjelenjenek, így ma sorrendben előbb Györfi Krisztinával való beszélgetést láthatják, aztán pedig Babi Saroltát, a két beszélgetést pedig Kurtás András valahogy el fogja különíteni az önök számára. Köszönöm a figyelmet. Az elmúlt két évben a közügyekkel aktívan foglalkozom. Györgyi Krisztió. Üdvözlöm Önöket! Több alkalommal kikértem a lakosság véleményét. Mit csinált két évvel ezelőtt? Két évvel ezelőtt úgy látszódott, hogy a vállalkozásomat nem fogom tudni tovább vinni, és mivel vállalkozásfejlesztő közgazdász vagyok, ezért elkezdtem átállítani a működésemet abba, hogy ezzel az irányjal szeretnék foglalkozni. Mi az, ami nem jött össze? Vagy mi az, ami hát, nem sikerült, probléma... vagy mi az, ami kudarcot vallott, megfelelő rész aláhúzandó. Igen, az volt a probléma, hogy az elmúlt kilenc évben én többször szerettem volna önkormányzati ingatlant kivenni, önkormányzati üzlethelységet, de mivel ebből, nem ebből a saját vállalkozásomat szerettem volna őt működtetni, nem a reklám helye, szóval most ezt... De nyugodtan mondja. mondja. Ez egy fonalból cseppalán, fonalkos elkézi munka volt, ami 9 évvel ezelőtt végül is én már először is önkormányzati ingatlanba szerettem volna bevinni ezt a tevékenységet, de már akkor Ez sem olcsóbb. sikerült. Először is olcsóbb, másodszor is stabilabbnak láttam, mert hogy 5 plusz 5 éves bérleti uh -huh. konstrukciókat ajánlanak, de vagy nagyon rossz helyen voltak, vagy nagyon rossz állapotban voltak, és úgy láttam, hogy hát akkor én oda nem mennék be, ami perészes rohadó beázik, mert egy fonalas tevékenységet nem lehet bekockáztatni egy ilyen jellegű üzlethelyiségbe. És akkor én a helyi plázában véreltem egy üzlethelyiséget, de az évek során többször éreztem azt, hogy jó lenne, hogyha diverzifikálhatnám azt a kockázatot, hogy ha esetleg meggondolja magát a tulajdonos... a között is, igen. Igen, akkor... Diverzifikálni a kockázatot, igen. Tehát szerettem volna csökkenteni a kockázatomat, Értel? mert úgy éreztem, hogy... hogy elég nagy a, a, az a béleti díj költség. Mi volt a fonal előtt? Mi volt a fonal előtt? Informatikus voltam, de amikor megszületett a negyedik gyermekem is, akkor az informatikai vállalkozásomat ahol egyébként állami nagyvállalkozásoknak, illetve kicsi kákávéknek is szolgáltattam. Minden ezért. Fonal, közgazdaság, Informatikus. És egyébként műszaki menedzser vagyok villanyszakon. Igen, Értem, szóval tényleg sok mindenhez, és van egy programozói alapvégzettségem is. Mit csinált az informatikusság előtt? E, rendszergazda voltam előtte, azelőtt pedig pályakezdő voltam. tehát a voltam. A legidősebb gyerekem 24 éves, van egy 21 éves fiam, a nagylányom a 24 éves, és van két kicsi, egy 12 és egy 10 éves kisfiam. Egy apjuk van? Nem, kettő, kettő, két alomból vannak. A mostanivel foglalkozik? A mostani férjemivel foglalkozik, ő is informatikus, egy mondjuk. Az előző, hát egy nyomdaipari cégnél tevékenykedik, de ő is volt vállalkozó. Csepelen született, a nagymamája is Csepelen született, és a déd, Igen, ezt nem tudtam, csak így. Igen. Hát, mint a valami benedekelek mesében, hogy az operáciás tengeren túl, ahol a kurtafarku maraszt ott Csepelen. Így van, három generációnyi járt ugyanabban az iskolában. nekem. Én egy messzire életemben vagyok. Hol van csepel? Budapesten? Hogy van. hol van Cseppel? Hát Cseppel némiképp Budapesten kívül helyezkedik el, azt kell, hogy mondjam. Tehát annyira kiesik csepel mindenből, hogy hiába Budapest szerves része mégsem az, és sem közlekedésben nem integrálódik, sem a, a város közügyeiben nem úgy vesz részt, hogy erre Ha lenne. ilyen csepel, Igen. akkor ez a család egészen Attiláig, vagy Árpádig. Igen. Miért marad Csepelem? Volt, hogy elpróbáltam menni csepel. tehát egy darabig nem Csepelem laktam, próbáltam Szigetszel Miklóson és Zuglóba is élni, de aztán, sőt Kispesten is raktam, egy ideig, de én alapvetően szeretem Csepelt. Mit lehet szeretni Csepelben? Csepel kisvárosias, tehát hiába vagyunk a fővárosban, mégis megvannak a kisvárosias értékek. A... Tehát átmegy az ember a hídon és hirtelen minden más lesz? Nem ismerek annyi embert a többi kerületbe. biztos azért is van, mert nagyon sokat értem a kerületben, de Csepelen valahogy nyitottabbak egymással az emberek, tehát hogyha van egy társasház, akkor például a 9. kerületben hosszú évek alatt sem tudtam meg semmit a szomszédjaimról, pedig én egy nyitott ember vagyok. Azt de... kivettem mind abból, amit de a erről, de egy kifejezetten, éves? 45. De Csepelen könnyen, könnyelhet barátságokat teremteni, és... Könnyen lehet gyökeret ereszteni. Nagyon két évvel ezelőtt mi történt? Cseretett. Vagy nagyjából két évvel ezelőtt? Igen, itt tartottunk, hogy sokan azt gondolták, hogy a COVID után ment önkre a vállalkozásom, de ez egyáltalán nem igaz, a COVID után jó szányra kapott, hiszen az én, az én tevékenységem az. Igazából hiánypiacra dolgoztam, és nagyon szépen tudtunk működni. A probléma ott következett el, hogy sikerült találnom egy másik üzlethelyiséget, ami nem önkormányzati volt, hanem egy hipermarketnek az üzlet során véreltem ki egy második helyet, és felvettem egy szép nagy Széchenyi hitelet, ami önmagában is megérne egy mesét, de most ezt nem fogom önt ezzel terhelni, meg a nézőket. Nem terhelne, csak elvinni a beszélgetést. Igen, igen, igen, elvinni. Hát. Uh, és, uh, ezek után a pláza tulajdonos ténylegesen úgy döntött, hogy teljesen jogszerűen, de etikátlanul bontotta a szerződésünket. Így ott maradtam a Széchenyi hitellel, a duplára dagasztott készletemmel és a megkétszerezett emberállományjal. És Ott vagyunk, 2020? Hát, 22. 22, és el kellett döntenem, hogy mit fogok csinálni, hogy megtartom a vállalkozást úgy, hogy én látom azt, hogy... Hát az egyik nap felmondták a szerződést, másik nap kitört a háború, és döntenem kellett, hogy előre vagy hátra. Ja, Mi a hátra? A hátra az az lett volna, hogy mind a két üzletet megszüntetem, és nem egyet, hanem mind a kettőt azonnal bezárom. De az egyik volt ahol? Az egyik a plázában volt, a másik pedig egy helyi hipermarketben volt. És? Eljött? Ehelyett, emellett, emellett a Családi Kupak Tanács úgy döntött, hogy megtartjuk a második boltot még egy évig. Bár én közgazdászként már mondtam a férjemnek, hogy nagyon nagy eséllyel ez csak veszteséget fog termelni, de becsületből végcsináltunk még egy évet, hogy hát ha a nyugdíjrót álló kolléganőmet is talán hmm. meg tudjuk tartani, és a munkáját tudjuk biztosítani, illetve hogy a felvett hitelt a visszafizetése az ne úgy menjen, mint most, hogy a házi tesszük bele a, a vállalkozásba. Ez teljesen úgy, úgy történt, ahogy én gondoltam, hogy még... A főszezonban volt azért bevételünk, de az áremelkedések miatt elszálltak a beszerzési áraink. Pontosan az, így euró az, az történt, hogy. Az történt, hogy tavaly bezártam végül is, viszont az előtte lévő évben én már elkezdtem átállni egy újfajta működésre, mert uh, azon gondolkoztam, hogy oké, okay, ha nem leszek informatikus, már ezt nem szeretném tovább csinálni, ha nem leszek fonalkereskedő, mert akkor ezt sem fogom csinálni. Így van, akkor mivel fog foglalkozni, és akkor gondoltam, hogy hát akkor a vállalkozásfejlesztéssel fog foglalkozni, mert hogy ez azért hiány szakma Vigyoztam. És ezért elkezdtem elővenni, hiszen a, a csepelieknek gondoltam első körben szolgáltatni, elkezdtem elővenni a helyi, hosszú távú fejlesztési terveket és a gazdaság fejlesztési terveket, és ez alapján kezdtem el feldolgozni hogy milyen irányzatokban lehet elindulni, hiszen ahhoz, hogy lássuk, hogy, hogy mit tudunk a vállalkozásokkal kezdeni, látnunk kell, hogy milyen irányzatok vannak a helyi politikában, vagy milyen támogatásokat lehet elérni. Úgyhogy ön közben kívül volt a rendszeren. Így van, teljesen cívülként indítottam ezt a dolgot. De ahogy ebben elkezdtem, elkezdtem utána nézni, indítottam felmerést a lakosság körében, amire nagyon Indított szép mit számol. Adat? google felmérést, amiben megkérdeztem a lakosság véleményét például a helyi vállalkozás élinkítésről, és adtam nekik teret arra is, hogy más problémákat beleírjanak. Azt akiből. láttam, hogy ön Igen. elkezdte szondázni a legkülönbözőbb szempontból, Csepel, de minek Igen. az érdekében? Mert Cseperi vagyok, és érdekelt, hogy hogy gondolkoznak az emberek, és elsősorban értem, azt akartam de, leszűrni. De ez most a ez, ez kenyérkereső foglalkozás, ahogy én tapasztaltam, igen. nem lett belőle, vagy lett? Jelenleg nem ezzel foglalkozom, jelenleg teljesen a politikával, de ha ad nekem egy percet, akkor gyorsan elmondom, hogy akkor honnan, hová percet. jutottunk el. Tehát a a vállalkozás fejlesztés irányából megközelítve a dolgot, megkérdeztem a helyi lakosságot, hogy nekik milyen igényeik vannak, ők hogy látják a helyi vállalkozásokat, van-e valami szolgáltatásban vagy kereskedésben, ami nekik helyben igény lenne, hiszen így tudok majd később segíteni az ügyfeleim számára. A másik oldalról pedig elkezdtem felgondolítani, hogy politikailag, gazdaságilag hová lehet eljutatni a vállalkozókat. És ahogy ö, egyre mélyére ástam hova? Hát a vállalkozóknak segítséget nyújtani abban, hogy mondjuk egy mezei civilből mondjuk vállalkozóval váljon, vagy egy kis vállalkozó picit nagyobban tudjon vállalkozni, tehát segítséget nyújtani nekik, tanácsot ad. de tanácsot is felé szerettem volna elmenni. Mi a mekkora kör? Amiről most beszélünk. tízezer körül van a vállalkozók száma, ebből olyan hat ezer környékén van az egészen kicsiknek a szám, akiknek lehet segíteni. Hányan vette fel a kapcsolatot? nem nyújtottunk el idáig. Elmondom, hogy miért nem. A, amikor sorban potyogtak kifelé a csontvázok, nem csak vállalkozás fejlesztés szempontjából, hanem... Mi a csontváz? Mi a csontváz? Például, amikor azt látom, hogy semmi közel a vállalkozásokhoz, de mondjuk minden évben be volt írva, hogy fogunk bicikli építeni, és egyetlen egy évben sem épültek bicikli utak. Vagy amikor látom azt, hogy a településfejlesztési stratégiában. Ajj, ajj, ajj, ajj. Igen. De nem ebbe az irányba, indult. hogy jöttek be ezek? Úgyhogy a... a gazdaságfejlesztési tervek ezekben a hosszú távú dokumentumokban vannak leírva, amiket én elolvastam 2014-ig visszamenőleg, ahhoz, hogy fel tudjam gondolni. akkor eddig, a fogos saját maga vagyunk. átrakta innen oda, miközben azokkal, akikkel akart volna foglalkozni, menet közben ott őket. Azért nem hagytam ott őket, hanem a foglalkozás, amit én elgondoltam magamnak, hogy fogom folytatni. Annak a felépítések közben folyamatosan rájöttem arra, hogy sokkal nagyobb és sokkal mélyebb problémák vannak, nem csak a gazdaságfejlesztés területén, hanem olyan, olyan más gondok is vannak csepel életébe, amikre én szeretnék Én ezt értem, de. az... azt én tenni. tökéletesen Igen. értem. De remélem, kellőképpen felkészültem ahhoz, hogy Igen. azt mondjam önnek, hogy ahhoz képest, hogy az Igen. egyikkel akkor is tud foglalkozni, hogyha nem lesz önkormányzati Igen. ember, addig a másikkal nem fog tudni. Igen, jól látja a helyzetet. Tudom, ezért kérdezem. Tehát, tehát, hogy nem-e nem kellett volna-e ezeket párhuzamosan csinálni-e? Hát azt gondolom... Hiszen ön egyébként, ha tetszik, akkor mérhetetlen önbizalommal úgy vágott ebbe bele, hogy ki más lenne a polgármester, ha nem én. Hiszen egyéb, nem lehet egy ilyen hiszen ezek a problémák, amikről felállal. ön beszél, ezek önkormányzati hatáskörök. Igen. Ezeket egyébként otthonról telefonálgatva nem tudja megváltoztatni. Amerikai filmekben néha előfordulnak érdekes szituációk, de nem élünk amerikai filmekben, vagy legalábbis nem mindig. Tökéletesen igazat adok önnek. Ezt én is pontosan így láttam, és amikor megláttam, hogy van egy politikai alaptanfolyam, akkor én erre jelentkeztem, és el is mentem rá. Igen, ezt is olvastam. Én gondoltam, hogy erről is fogunk beszélgetni. Igen. Most Ebből most már a középfokult. Ez is a magyar reztem. politikai akadémia. Így van. Így van. Ez a megoldás mozgalomnak az alapítványához kapcsolódó képzés. Ez a gatján fél alapítvány. A gatján alapítványon keresztül egy független szervezetet hoztak, vagy független. Tanfolyamot hoztak létre, ahol nem csak a memo politikusai, hanem többféle politikus és folyt. Például volt olyan is, aki a József indult korábban, és itt van valami helyben bejegyzett pártja. tehát teljesen Kicsit kiudáló, Olyan, mint hogy a most 18 éves elvégezte a gimnáziumot, Igen? és valójában ez itt most az élet egyeteme. Hát nézze, így is lehet mondani a dolgot. Én hiszek abban, hogy életfogytik van tanulás, és hogy az ember többször is megváltoztathatja a pályáját. Amikor elment során. erre a erre um... Magyar Politikai Akadémiára az mit ígért önnek, hogy semmit. Valami papírt, képzettséget valamit ad. Hát, kaptunk papírt, de ez nem jogosít fel engem semmit. Mi az, csak amit hogy ez, idő, ez a Ez is. nem volt sok, ez pár hétvége volt. Mi az, volt a, mi, egy tananyag, milyen, amit milyen okossággal vérteződött fel ezek a helyek alatt? Hát ezek alatt politikai alapismereteket, Kommunikációt, illetve inkább az országos politikából lévő dolgokról volt. Szó volt, környezetvédelemről, környezetgazdálkodásról. Szó, de akár arról is, hogy hogyan adunk interjút, sok mindenről beszélgettünk ez idő alatt. A képzés föl lehető, hogyha valaki felmegy a Magyar Politikai Akademiának a honlapjára. Éltek, meg, meg, a férje meg. volt a családfenntartó? Így van, a férjem volt a családfenntartó, illetve ekkor még megvolt a vállalkozásom, és mivel, hogy ez a, az évvégi szezon volt, nekünk olyankor nagyon szép bevételünk van, ezekből az tartottunk mikor le, a ha meg Tavaly júliusban zártam be az üzletet, tavaly júliusban. Ami a hipermarketben volt. Így van, így van. És ebben a hónapban fizettem vissza a Széchenyi hitel utolsó fejezetét. Ez pontosan így van. A sok volt? Uh, nem volt olyan nagyon sok, ahhoz képest volt sok, hogy... Uh, hogy úgy, hogy be kellett zárni az üzletet, és láttam azt, hogy veszteséget fogunk termelni, ahhoz képest sok volt. De mivel nagyon kedvezményes volt a kamatozás, azért kellett volna visszatörleszteni. Az egész arra van felépítve, hogy ön sikert fogadna. Még egyszer? Az egész. Két év, arra van felépítve volt. Igen. Hogy ön sikerülni fog. Nézz, én a realitások talaján állok, és tudom, hogy miről beszélek, de még nem jutottunk el semmilyen konkrétumig, ami cseppelhez kapcsolódik ebben a beszélgetésben. Ovalt szóval... hát ebből van összesen, vagy ugye megmondom, ennek, hányas számoltam össze 19 pont, de már nagyon sokyért, ami alapvetően a Miketünk beszélgetéséből át és a Dukán András féle beszélgetésből nem jött át, vagy másképp jött. Át. Először lehet két beszélgetés után, ha kivonjuk az egyikből a másikat, ami egyébként természetesen nem egy matematikai művelet, érződik egy politikus és egy nem politikus közötti különbség, hogy ez jó-e vagy sem, azt tegyük félre, azt mindenki maga eldönti, hogy egyébként kinek a szeme csillogása hat rá jobban. Így aztán, hogyha mind a 19 pont nem lesz felsorolva, emiatt ne legyen önben hiányérzet. Az élet kegyetlen. Igen. Én nem azt mondom, hogy olyan vagyok, mint az élet, de most felzárkozom az élet mellé. Ha csoda nem történik, önből nem lesz polgármester. Ez elég reális. À, mivel fog foglalkozni? Arra még nagyon jó esélye van, hogy a képviselőtestületbe bekerüljek. Listen, listával jövünk, kilenc körzetben sikerült jelöltet állítanunk és akkor itt elmondanám, hogy én a 9-es körzetben jelölt is leszek, tehát akár Köszön egyéni be. képviselő is lehetek, és hogy mivel fog foglalkozni, a választás után akár sikerül, és akár nem sikerül, lesz három hónap arra, hogy a fonalboltonnak a maradékaival még azt kezdjek, amit szeretnék, jelenleg ez félárbócológa a webáruház, de szeretném felszámolni és bezárni. Ennek már megtettem a kezdő lépéseit, a vállalkozást nem szüntetem meg, de tevékenységet okay. átállítom. Nem leszek ellenfelőnökről, és tekintettem okay, arra, hogy szerintem nagyon érdekesen, tehát egy ilyen egy érdekes festmény alakulít, amit nem is én festek, hanem nem tudom, ketten festünk, de alapvetően ön. Ha önnek egyébként a vállalkozása jobban sikerül, ha meg lenne az az önkormányzati bolt, amit egyébként nem kapott meg, akkor egyébként könnyen lehetséges, Fidelikus után szabadon, hogy ez a beszélgetés nem jött volna léte. Ez pont így van, hogy ön mondja. Tehát két dolog van, ami miatt én úgy döntöttem, hogy ezt a, a, az egész önkormányzatos bulit elindítom. Az egyik az, hogy Csepelán a vállalkozásoknak... Mi, mi az önkormányzatos buli? Hát ez a képviselőtestületbe való bejutás, és ott a szakmaiság képviselet. Oké, okay, csak meg akartam kérdezni. Igen. Tehát azt látom, hogy én Dukán Andrásról szoktunk beszélgetni, néha tényleg hallottam az előbb, hogy ő is említette, tehát voltak köztünk párbeszédek, én viszont eléggé kritikus voltam vele szemtől szembe, és megmondtam, hogy nekem András, nem kéne elindulnom ezen a választáson, ha az ellenzék elvégezte volna a feladatát. Én írtam egy 34 oldalas tanulmányt arról, hogy milyen problémákat látok a településfejlesztési stratégiában, milyen hiányosságok vannak, az ellenzék pedig nem fogta meg, és nem kezdett el el fogunk indulni, és még időnk is van. Igen. Valójában ön az elmúlt két évben nem elég, hogy ezt a politikai akadémiát kiárta, hanem valójában, ahogy én látom, de majd Igen. ki, amit ha rosszul látom, elkezdett egy külső munkatársa lenni az önkormányzatnak, a képviselőtestületnek. Ön nem volt képviselő, ön nem volt alkalmazásában az önkormányzatnak, mégis bizottsággyűlésekre, képviselőtestülésekre ment el, hozzászólt olyan mértékben, amilyen mértékben hagyták, de nem elég, hogy hozzászólt, amihez hozzászólt, azoknak a háttéranyagát is legyártotta, mert úgy gondolta, amit épp az előbb Dukán András Ferenc kapcsán elmondott, hogy amit ezügyben a képviselők elvégeznek, lett azok bármelyik oldalon, az legalábbis az ön számára nem kielégítő. Jól mondom? Annyira tökéletes, ahogy megfogalmazta, ellen. nem lehet. Valójában meg. elkezdett otthon ezen dolgozni. Igen, így van. Mi a főcsapás irány? Hogy mi a főcsapás irány? Hát, hát, a ugye a 15, 15, 15, 19 téma van itt. Ugye én tavaly novembertől követtem, tehát úgy döntöttem, hogy, hogy ugye a felsorolás az korábban kezdődik, és akkor majd csapjon le arra, amire ön szeretne. Okay. Ott vagyunk 2023. decemberében, december, január, február, március, április, május, az fél évvel ezelőtt volt, a két évből az a negyede. Az összes lakossági fórumon szóvá tettem, hogy az önkormányzatnak feladatban a vállalkozások, és nem hagyhatja lepusztulni az üzlethelyiségeket. Saját lakossági fórum, mások lakossági fórum. Ez a polgármester által végigralizott lakossági fórum, nem tudom másnak hívni, ez egy olyan lakossági fórum, ami az SMS-ben úgy van szabályozva, hogy nem kell róla se jegyzőkönyvet írniuk, sem közzételé kötelezettségük nincsen ezzel kapcsolatosan. Volt a lakossági fórum esemény, 6 volt belőlük, összesen, volt olyan, amelyik 5 óránál is tovább tartott. Én az összesen, az első nem voltam ott, mert ezt nem hirdették meg becsülettel, de az összes többé részt vettem, és azt kell mondanom, hogy a lakosok teli vannak panasszal. A polgármester pedig utána a PR-cikeket iratott belőle, vagy a polgármester úr, igazából ő szokott Hagyjuk ilyeneket. azt, jövő, hogy ők csináltak, Ön a, lényeg, a Mi alapján írtam meg? Melyikeket? Az Most a, a, a, a, a, és a az üzlethelységekkel kapcsolatban. Az a, arról nem írtam külön anyagot, arról videókat készítettem és feltöltöttem, elmentem és megnéztem az összes kiadő Azokról azt kell tudni, hogy a tavalyi évben a meglévő üzlethelységeknek összesen a 25%-át próbálták megkiadni, és csak olyanokat lehet egyáltalán kivenni, amit meghirdettek. Tehát azok az üzlethelyiségek, amik meg sem voltak hirdetve, azok elvileg nem kivehetőek. Az üzlethelyiségekből van olyan, amelyik teljesen használhatatlan, egészen pontosan, 165 darab ingatlan nincsen kiadva, 70 százalékos jelenleg a kihasználtság, 149 üres üzleti ingatlanunk van, és... Ott mi van? rohadnak, úgy képzeljen, hogy van például a volt védőnői szolgálat csillagtelepán. Nem tudom mennyire ismeri, Csepe, de... A lényeg az, hogy csillag, mert, Csillagtelep egy szociális célú rehabilitáció történt meg. Ennek a keretében ne el ez nagyon benne. fontos dolog. Okay, Ennek a keretében 9 darab társasház újult meg kívülről, és ezt a Cseppel újság címlapján hozták, és promozzák, hogy mennyire fantasztikus. Belül van egy rohadó üzlethelység, amelyik a mennyezettől a padlóig penészes, úgyhogy amikor megtekintettem, akkor sírva jöttem kiből, hogy miért nem hoztam miért magammal nem maszkot. Ezekkel. A polgármester azt mondta a lakossági fórumon, illetve a közmeghallgatáson is, hogy neki nincs dolga a vállalkozókkal. Ehhez képest, mióta indultam a választáson, azóta már e, szerencsére, már több nagy szervezet, aki ellenfelem, már lopják a programunkat, és a vállalkozás felest is, is szóba került. Tehát, hogyha semmi Ez más nem sikerült elérnem, nem tudom, évtizedek óta, évtizedek óta vannak kiasztanatlanul, és ezzel a szigeteléssel csak tovább rontanak az állapoton. Azt kell hozzátennem, hogy én úgy látom, hogy ez egy egészségkárosító hatása is lehet, amikor most az alájéres gyűjtés miatt bementem a házba, végcsengettem a lakókat, akkor az egész lépcsőházba is e, terjedt a penészszag, és fél óra múlva már a fémes éreztem a számban, ami a penészmérgezés első tünete. Itt kisgyerekkel laknak, idősek laknak, és a, amikor ennek a bónusza az egésznek, hogy fönn a harmadik emeleten, vagy a legfőső szinten, két apukával beszélgettem, két külön lakásban, egy, egy kisgyerekkel voltak otthon, és elmondták, hogy az egyik lakásban az emeleten meghalt egy néni, és egy hónapig nem takarítottak ki utána, és a penészszag mellé még hullaszag is volt. És ez pont az a ház, amelyikkel hirdetjük, hogy milyen fantasztikus a csillagtelep rehabilitációja. Én egyszerűen nem tudom, nem tudom elhinni, hogy iráig süllyedt csepel, hogy a legegyszerűbb, legalapvetőbb dolgokat nem végezzük el a lakosság érdekében. Uh, ugye az kettes pont. még Ingen. 2023, ugye a tavalyi csepeli közmeghallgatáson felszólaltam a változások érdekében. Hiányoltam a gazdaságfejlesztési stratégiát, videós sorozatot készítettem a kiadó Csepeli önkormányzati üzlethelységek elkeserítő állapotáról, nem reprezentatív felmérést végeztem a Csepeli körében, a utca valamint Cseper a többi szolgáltat és üzlet megújítása témájában amikor ezeket a tevékenységet folytatta, milyen fogadtatásban részesült azoktól, nagyon-nagyon-nagyon magas számban, 90 fölött, nem, nem emlékszem pontosan, de 90 fölött mondták azt, hogy nem csak a karácsonyos hanem minden üzleteseket ez egyébként egyszerűen magyarázható azzal, hogy az ön állítása szerint Borbély Lénárdot a vállalkozók nem érdekli. Ne, igen, ő ezt állította. Ezt állította, és egyébként az üzletek kiadása jelenleg nyereségesen működik, bár csökkenő nyereség érhető el. Az előző évben 250 millió nyeresége volt az önkormányzatnak, most 120 millió volt a 23-as évre, de ö, ennek valószínűleg az emelkedő. Ö, energiárak voltak az okozói, ami most talán idén emierséglődik, ugyanis ezeknek a kiadatlan üzletelenségeknek távfűtéses rendszere van többnyire, és ha kiadatlan állapotban vannak, akkor is fizetni kell erre. Látható módon nagy tudás halmozódott önben fel. Azok az emberek, akikkel egyébként szembe került, vagy egymás mellé kerültek, annak függvényében, hogy éppen osztották egymás nézeteit, vagy sem. Ez lehet borbélénál, dudázoltán, csak azért nem említem, hiszen egy új figura a Igen. saktáblán, vagy legyen az dukás nadrás felelős. Ez, hogyan tekintettek körre? Egy fura módon. Egy idiótára szerintem. Mit a probléma a nő? következő. Igen. Nem értik, hogy én mit keresek itt, nem értik, hogy én miért mondom ezeket, és nekem azt vált a legjobban, hogy senki nem foglalkozott vele. Se a fideszesek, se az ellenzéki összefogás egyetlen egy embere, se Barbél Lénész. Tízes skálán mennyire tartja fontosnak azt, amiről beszélt? Nagyon fontosnak. Szerint... Fontos-e az, hogy ez hány embert érint? Igen, fontos. Csepelán, mint említettem, nagyon sok vállalkozó van, ha meggondoljuk, a lakosságszám alapján kiszámolva, minden ötödik felnőtt vállalkozik valamit. Um, de közben, oldalirányban, tavaly decemberben még azt is szóvá tette, hogy Csepel polgármestere nem vett részt a fővárosi közgyűlésen, Egen. csak az első pont tárgyalásánál volt jelen. És utána elment ételt osztani, és fotóztatta magát. Nem aprózza szét magát. Tessék? Nem aprózza szét magát? De Na, lehet, nem. én ezzel mivel? Én azt gondolom, hogy amit ön az előbb említett, hogy én úgy végzem el az önkormányzati képviselők munkáját, hogy én nem vagyok önkormányzati képviselő. Én azt gondolom, hogy amit én csinálok, azt kellene csinálni egy képviselőnek, beszélgetni Több kéreznem, is kell. Több és ellenőrző bizottság egy szemében. Így is lehet mondani, de legalább én értek ahhoz, amiről beszélek. Idén januárban szóvá tett, hogy a polgármesterünknek fontosabb gondolata, hogy fényképes beszámolóval mellett ítelt osztom, mint hogy rész vegye a fővárosi közgyűlés munkájában. Szóvá tettem, hogy Cseppel megint sereghajtó nálunk volt a legkevesebb testülést és bizottságülés. Így nem csoda, hogy nem tudnak a költségvétesi vitát megelőzően tájkozódni a képviselőink. Itt hagyd mondjak egy számot, jó. A, ebben az évben, mert ugye most már beszélünk az idéről és ne a tavalyról. Most már idén vagyunk? Igen, idén. 12 bizottsági ülésünk volt és három testületi ülésünk, amiből egy rendkívüli volt, és csak kiragadtam egy kerületet, a 9. kerületben 70 bizottsági ülés és 8 darab testületi ülés volt. Én azt gondolom, hogy ez felháborító. Ez egyszerűen nem normális dolog, hogy nem tartunk megfelelő mennyiségű ülést, és uh, amikor a Dukán úr arról beszél, hogy, uh, hogy a pénzügyi bizottság ülésén szót adott nekem, igen, és én elmondtam, hogy az nem normális dolog, hogy uh, hogy a polgármesternek azzal, hogy biztosították a költségvetést és megszavazták a költségvetést, Közben azt a jogot is megadták, hogy a közbeszerzési értékhatár maximumáig, tehát beruházások esetén 50 millió forintig, szolgáltatások esetén pedig 15 millió forintig lehetősége lesz arra, hogy egyedül és önállóan döntsön. Tulajdonképpen kontroll nélkül. És ezt, hogyha jól emlékszem, akkor a német szilárd is megerősítette itt önnek, amikor a riport volt. Tehát én ezt elkép elképesztőnek tartom. Ha jól látom. Nagyon figyelek, hogy. Ön nem is a politikai pártokat kárhoztatja, hanem a bemerevedes struktúrát. Így van, az egész úgy, hogy van, nem jó. Tudja azt, hogy ha ugyanannyi ülésünk lesz idén, mint tavaly volt, Bizottsági ülés De és nem ülés. beszél, hogy hány ülést van, hanem hogy azok az ülések, amelyek vannak, azok is érdemények, hát Nem dolgoznak. Sem. Nem dolgoznak. Úgy képzelj el, hogy a bizottsági ülések, ha ugyanannyi lesz, mint amennyi tavaly volt, megemelték a saját tiszteledélyukat költségvetésben, így, ha ugyanannyi ülés lesz, átlagosan 4 millió forintba fog kerülni egy ülés. Értem, ez a tisztred. Azért nem csinálnak semmit de maguk a pénzér. az ülések sem olyan tartalmak, mint amik. Nem egyébként. tesznek felkérdéseket. Az integrált településfejlesztési stratégiát azért említem ennyiszer, és lehet, hogy sokakat ez zavar, mert én úgy gondolom, hogy ha van egy. Van egy nagy fejlesztési tervünk, akkor jó lenne, hogyha megpróbálnánk a mentén felépíteni a dolgokat. És igen, minden politikus el fogja mondani, hogy gerinc út, meg hidak, meg utak, ezt mindenki el fogja mondani. Mindenki el fogja mondani azt is, hogy ennek mi az oka, hogy nincs. De vannak ám olyan kis dolgok is ebbe a településfejlesztési stratégiába, amik azért nem olyan kicsik, és mégsem valósulnak meg, amiket emberi odafigyeléssel meg lehetne csinálni. És a lakossági fórumon lévő panaszok közül is nagyon sok így született meg, hogy nem figyelnek oda a kis embereknek az érdekei. Ezért mi a programunk van, és akkor nem tudom, mennyi időnk van még, de akkor egy pár Ugye. gondolat erejéig áttérnék erre. Egyfelől vannak nagy dolgok, amiket szeretnénk megvalósítani. Én például azt gondolom, mint sokadik generáció óta csepel lévő lakos, hogy a csepelművek megújítását egyszerűen olyan régen húzzuk és halasztjuk, hogy muszáj, hogy valahol elkezdjük felvenni a fonalat, így viccesen fogalmazva a fonalboltostól, de... Ha el sem kezdjük rendezni, több mint 800 cég van bejegyezve a cseppenvek területére, teljesen rendezetlen tulajdonviszonyok vannak. Tehát vannak ilyen nagy dolgok, amiket elkezdenék. Ezeket a politikusaink teljesen lesöpörték. Ahányszor felhoztam, annyiszor lesöpörték. Nagyon fontosnak tartom a kerületnek a megújulását és a, a vállalkozások megújítása a településfejlesztéssel is összecseng, hiszen 2014-ben a jelenleg főpolgármester jelöltnek jelentkező Szentkirály Alexandra adta át azt a azt a díjat, a tervet ő díjazta, amivel megnyerték hogy azt a tervpályázatot, amivel megnyerték, hogy hogyan fog megújulni a Karácsony Sándor utcai mind a két oldalon az üzletsorra. Cseppeliek tudják, hogy ez mennyire borzalmas a van. Én úgy tudom, hogy az egyik bank már beperelte az önkormányzatot, aki ott van, a másik beázik, nem tudják kiköltöztetni az embereket. Tényleg nagyon túl részletezőek leszünk. Ez a független kerekasztal, a független lakosság és vállalkozói kerekasztal egyesül. Ennek a keretében indul ön, Igen. és még hány képviselő? Kilenc képviselővel indulunk, rájuk, hogy én, vagyok a, én, én vagyok a kilencedik. Nem mindenki az alapítók között van, két és fél hónappal ezelőtt, február végén, február közepén, végén alapítottuk az Egyesületet, és én azt gondolom, hogy a vállalkozásfejlesztés és tevékenységemet majd ebbe fogom majd átkonvertálni. tehát nem csak a választások időszak okay, létre, hanem az ügyrályuk, önre. Hát többnyire ugye barátok, ismerősök, vagy olyan, olyan emberek, akiket a, a már a vállalkozásokkal való foglalkozásom útján ismertem meg. Az egyikük például bérlő ott az üzlet soron, és amikor a problémáikat feszegettem, akkor találkoztunk, és Innen, innen derült ki, hogy ő például a sétányokon ő közös képviselő, és itt a sétányokon el is fogjuk indítani. Ha az önsebességét veszem figyelembe, Igen? és az önkormányzatnak, mint hivatalnak a sebességét veszem Igen? figyelembe, ez egy megfelelő hasonlat, akkor ezek nehezen társíthatók. Ha netán véletlen Isten adja, vagy Isten adja, önnek sikerülne az, amit a fejébe vesz, az tisztában van azzal, hogy azzal az elánnal, ami önben van, hamarabb veri szét az önkormányzatot sem, mint hogy hogy az önkormányzat rájönne arra, hogy önnek igazabban. Értem, amit mond. Igen, én egy eléggé, hát szeretem a pörgős munkát, ezt azt kell mondanom, hogy De felszoktam magát, rávezetni őket arra, amiről ön beszél. Önnek rájönni arra, hogy az ő logikájuk milyen Egyáltalán megértenem a bürokráciát, ezek különböző dolgok. Hát azt gondolom, hogy nekem azért ebben van rutinom, hiszen én dolgoztam együtt állami cégekkel és önkormányzatoknak is szolgáltattam. Szóval pontosan tudom, hogy milyen a belső működés ezeknek a nagy szervezeteknek. Ez tőlem nem idegen. Viszont az teljességed idegen tőlem, hogy a képviselők, akiket megválasztunk a testület tagjává teszünk, utána ők jegyzőkönyvben mondják nekem, hogy még csak el sem azokat a beadványokat, amikről majd szavaznak. Tehát azt gondolom, hogy ez a minimum. Ez megtörtént eset. Én ezt tudom, olvastam, Igen. de azt kérdezem, hogy egy ilyen buzgó tartják, akinek erre nem kell odafigyelni. Eléggé figyelni. valószínű, így van. Eléggé valószínű. Én abban reménykedem. Mert se hallják azt, hogy azok az adatok, amelyek abban vannak, azok egyébként figyelemre méltóak. Uh, konkrétumokról úgy, hogy oda jött hozzám bárki, nem sikerült beszélnem. Cseppeli érdemi fejlesztésekről egyetlen politikusra beszélt velem. Viszont Ak akár mind a három nagy oldalról. Borbélinnál csapatából, a Fideszből és az ellenzéki összefogásból is volt olyan politikusok külön-külön, akik oda hozzám, és azt mondták, hogy ha valakinek ott kéne lenni a testületben, akkor aztán... Igen, ezt nem csodálom, bár e, ennyi idő alatt az ember azért arra nem jön rá, hogy az az ismeretanyag, ami önnek van, az mennyire struktúrált, mennyire alkalmas arra, hogy az érdemben hivatalszerű működéssel e, megvalósuljon, és hogy hogyan valósuljon meg, de attraktív, eh, amit ön előad, és ez nyilvánvaló, hogy a felekre is had. Hozzátéve, vagy, ezt ugye jól érzékelem, hogy a mi beszélgetéséből a politikai tartalom, amit politikai tartalomnak neveznek, az netto bruttó hiányzott. Néze, én azt gondolom, hogy jelenleg hiányzik a szakmaiság a politikusokból. Ezt, ezt, ezt. ezt, ezt hiányzik akar. a szakmaiság a politikusokból, és mi ezt szeretnénk pótolni. És igen, jól látja a helyzetet, mi nem politikusok vagyunk. Mi... Eh, van köztünk környezetmérnök, informatikus, közgazdász, diplomás gyógytornász, vállalkozó. Mi szeretnénk eljutatni azokat a szakmai üzeneteket a testületbe, hogy mielőtt gombokat nyomogatnak, gondolják át, hogy mire van szó. Ha csak annyit elérünk, hogy legalább egy emberünk, mondjuk én, mint listavezető, bekerülnék a testületbe, akkor már. Nem tudnának kisöprűzni, és nem két percet kapnék mondjuk egy bizottsági ülés végén, hogy elmondhassam, hogy tényleg kaptam szót a Dukán Andrástól, de abban a két percben. Egy fecskecsintel a nyarata az, önk az önkormányzatban, ha egyébként. Legalább aki. szemeket lehetne nyitogatni. Köszönöm szépen. Én gyereket, is nagyon köszönöm, nagyon köszönöm a lehetőséget. Egyrészt egy, ugye önnek köszönhetem, hogy ön eljött, és önnek köszönhetem a Dukán Andrást. A Dukán Andrást is, is, igen, igen, nagyon szépen köszönöm, hogy én köszönöm. A végéről kezdtem. Parancsoljon. Nem parancsolnék, ezt mindig visszautasítom. Babi Sarolta. Ha jól értem a történetet. Ez az ön. Köszönöm szépen. Más nem hivat bele emlékezetem szerint. <gül> hogy ha én jól értem a történetet, akkor az ön intézményvezetősége abba tehát azért múlt ki, mert ön elvállalta a Fidesz polgármesteri csapatában, Dudás Zoltán polgármester jelölt csapatában elfogadta, hogy önt felkérték idősügyi szakértőnek. Pontosan. Ennél jobban nem tudnám megfogalmazni. És ez gyakorlatilag ki önt? Ez nem csinált ki. Ezt visszacsinálták, és aztán újra lépések történtek? Visszacinálták, vagy megpróbálták visszacsinálni. Megpróbál, visszacsinál, nem, mert amikor fölmondtak nekem, akkor nem adták a kezembe a papírt. De hát akkor kezdjük az elején. Hát ha az elején kezdünk, akkor sose De. fogunk tartani a, végére, a, a végéig, mert hogy önnek olyan élete van... Jú, ön, ne ön, ön, ne, ne, ne, ne volt minden, csak o, a, halott, nem. halott orosz volt. Nem sok, ezért egyébként ez nem sok munkahely volt az életem, során megnézni. Nagyon e, Nagyon pozícionált, inkább azt mondanám, és azt tudnám mondani, hogy, hogy ez egy nagyon szép életút volt. Nem azt volt, hiszem, úgy, hogy, kéne hogy nem ön, is tényleg szeretném. Ötön, Igen. Egy 74 éves, nem sokára lesz a születésnapja. Így igaz. Ez itt most nem udvariatlanság, csak hogy az emberek nagyjából tudják, mindenkit el tudjanak helyezni oda, ahova egyébként balóg. a balók, a szólak abban az értelmében, hogy az életút, az nem, nélkül, nem nélkülözi az eltelt éveket, elvégezte a jogtudományi kar, a pénzügyi szemvételő főiskolát, a kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolát. Mi az a VBKM? A VBKM, az a berendezések és készülékek műve, ez egy nagy stresszivállalat vállalat volt, 14 jár Nem. Én oda kerültem, Pincsügyi Számviteri végeztem, és ahogy oda kerültem, azonnal egy nagyon rövid időn belül osztályvezetővé tették. Ez egy szerencsé szituáció volt, mert a, az, az osztályvezetőnél problémák adottak szakmailag, és nem volt szerintem máskit tegyenek. Ott volt hét éven igen, át, az azért én, én, én annyira, pontosan, az azért pont a sejtek kicserélődnek, igen, és mire kicserélődtek a sejtjei, is, elment a centrum pontosan, pontosan ezért, mert akkor már úgy éreztem, hogy többet tudok, mint ameddig elvégeztem a jogi egyetemet, és úgy éreztem, hogy többet tudok, nem más miatt, többet tudok, mint amennyit éppen a szakmámban csinálok. Pénzügyi osztályvezető voltam, és felajánlottak a gazdaságigazgató helyettes jelest. Az nagy ember volt akkor? Hát igen, hogy ne. És én azzal mentem oda, hogy megkaptam az, elő, az elődömnek, a, a, megkaptam az elődömet, illetve dönthettem úgy, hogy az elődöm mellettem fog dolgozni, és én mindig az idős emberek 29 éves az hát rendesnek, időben, pontosan, ez, ez egy nagy szó, dolog. ugye egy szokatlan dolog volt, és a kereskedelem az egy szokatlan szféra is, Hálás vagyok a sorsnak azért a 26-27 évért, és mondom, szóval volt alkalmam. Nagyon jó volt Ön Nagyon a centrumáruházak? Én voltam a bezáró, igen. Nagyon szomorú dolog, de én, én, én, én zártam, én voltam a utolsók most le kéne hogy mikor szűnt meg a centrumáruházak, nem tudnám megtenni, de mintha ön 79-től 2003-ig volt ott, pontosan azt feltételezném, 2003. hogy utána. Igen, igen. pontosan, pontosan 2003-mal szűnt meg, és innentől kezdve aztán sajnos mindenkikünk más-más fele ment. Az egy egy tragikus időszak volt az életemben, én azt hittem, hogy onnant fognak engem a temetőbe vinni, és fejpámra azt fogják írni, hogy én voltam a legöregebb centrumhoz dolgozó ebben a témában. <gül> könnyen úgy, lehet, <gül> és ez így is volt, miközben messze nem volt a legidősebb. A gazdasági minisztérium az hogy jött? A gazdasági, ahogy elmentem, ahogy megszűnt, a bezártunk néhány áruházat, és azzal az én munkaköröm is megszűnt, Otthon maradtam, és egy közeli ismerősöm, aki egyébként a Vibekámban együtt kezdett dolgozni. Az micsoda, ha megszabadulok? Ez enyém, elvált vagyok. Nem De az akkor, az... Még, akkor még férjes volt. Akkor még 20, uh, mert huszon... volt, ez már most, nem is huszon... 2005-ben. 2005-ben, 2003-ban. Akkor... Igen. Tehát gyakorlatilag uh, a fiam most 40 éves, 41 éves, tehát akkor én ezzel elkezdődik egy, sajnos csak egy gyerek és van. És e, Saját cég tulajdonos, egy cégben tulajdonos, és a cégvezető. Semmi közöbben is vezet, de ő egy nagymama? Igen. Sajnos szóval, no, csak egyszer. De van egy gyerek, még egy. egy még nagyon elkényeztetett, ötendő. igen, nagyon elkényeztetett. A, nagyon a elkényeztetett. gazdasági minisztériumban 2003 és 2005 között dolgozott. Van-e annak jelentősége, hogy akkor milyen kormányzat volt, vagy az ön tevékenységét egyébként? Koka volt a miniszter engem áthívtak a külügyminisztériumba. Nem mondom a... Fejlesztési intézet osztályvezetője volt igen, nem alacsony pozíció? Nem, volt. abszolút nem alacsony pozíció, és nagyon sok pénzt forgottak ezzünk között. Nagyon érdekes volt. Ettől függetlenül is egy csábítás révén Átkerültem a külügyminisztériumra, szó szerint értsen egy egyszerabítás mert, mert ez így volt. De ma ez is ma, államtitkár az is, ma, nem akarom ma, mondani. hogy Miért aki... mondják, hogy milyen -e rendelkezik az ember, de áruljál, hogy ön milyen, milyen tehetséggel van felvértezve, hogy kapva kaptak egyfolytában maga után. Ráadásul az, ahonnan önt kirúgták, visszaívták, nem rúgták ki, kirúgták, az ehhez képest egészen más, más, más terület. Pedig az életem a... alapja, Még. igen, életem alapja, ezzel majd ennek visszatérünk a menete. Tehát azért voltam egy igen szerencsés ember, mert ipari vállalatnál kezdtem. Egy mondjuk azt, hogy megbukott, már nem érszegény, tehát nem akarok, senkiről személyen rosszat nem akarok mondani, de nem volt egy tehetséges pénzügyi osztályvezető a Bibikálma kumolátógyarában, egy idősebb nő volt. Ott volt, történt egy galiba, amit nem vett észre, és nem volt hirtelen kitbe tenni helyenbe. Drága sarolta, eltelt 30 év, az egész világ kicserélődött. Az, az a tudás, ami be a 70-es évek elején de ez óriású, az az egy óriású, már 2000-es évek egy az egy óriási a praktikus tudás. Tudása? A praktikus. Én bármelyik székben be tudtam műlni, a mai napig is, és bármelyik székben a gazdaságot. A magyar viszonyokat ismerte kiválóan? Kiválóan. És nem ismertem a külföldit. Egyáltalában nem ismertem. De az volt a szerencsem, hogy én ipari Dönem vállalat. Eladni abból adódóan egy ismert -e Abszolút. A, a, az a Igen, és hát nem beszélve arról, hogy az ipari vállalat után mentem kereskedelmi vállalathoz. Ez két erős gazdasági irányvonal. Ezt abszolút ismertem. És a költségvetés után csak kullogott. Tehát amikor én bekerültem a gazdasági minisztériumba, és egy szintén osztályvezetőn egy kis tizenhárom ember tartozott hozzám, csupa fiatal, remekül beszéltek angolul, remekül értették a számításteknikát, de rendesen egy, rendesen egy jogszabályt nem tudtak értelmezni, akkor én, akkor én abban mindig profi voltam, és meg az alapom hozzá, hogy, hogy mindig hívnak a következő helyre. Milyen csábították el a külügyminisztériumba. Nem akarok nevet mondani, eh, behivatott egy ma is magas pozícióban lévő zseniális vezető. Azt mondta, hogy Saci, magát szeretném itt osztályvezetőnek. Jó, jó. Eh, akkor, már, akkor már én többször felszólaltam mindenféle szakmai témákban. És, és én egy nagyon értelmes ember volt, volt, amit hitt, volt, amit nem, és amit nem hitt, annak utána járt mindig ilyen típusú. És szóval akkor mindig most kiderült. Igen, most is ott dolgozik, igen. nem akarok nevet mondani. Szembe, és se itt, se ott nem beszélünk nevekről, ki nem mondok senkinek a nevét. Tehát, és akkor azt mondta, hogy magára van szükségem. De ígérje meg, hogy nem megy külföldre. Itt De kell maradnia. Képes, elkerült Törökországba mert ő meg elkerült, nagykövetnek. <gül> szóval, és akkor behivatott, és azt mondta, hogy mert azt mondtam, hogy ha maga nem fog további dolgozni, akkor én elmegyek nyugdíjba, 55 évesen elmegytem volna. Számviteli osztályvezetőnek hívott. Először ellenőrzési. Számviteli osztályvezetőkonszol. Hát ez, ez, ez egy státusz, amit az ember megkap, de mindig gazdasági területen dolgoztam. Mindig hát, a... Négy évig. És aztán utána 62 évesen gyorsan nyújt délbe is mentem. Maradhattam volna a külügyminisztériumnál, tartottak Mért volna. Nem egyik minisztérium sem, De a külügyminisztérium hívott, de az az osztályra visszakerülni, ahol én vezető voltam, tanácsadónak. Én a mai napig is azt mondom, hogy aki, aki az utánam van, mint most is azt mondom, azt hagyni kell békén dolgozni. Nem szabad mögötte ott lenni egy, egy volt vezetőnek, mert akkor rosszul érzi magát. egy csepel? Tehát önnek mi a csepeli kötődése? Nincs csepeli kötődésem. Nem ott, ott lakik. Tessék, nem, nem ott is ott lakul, a gyolcadék lakom. Azt azért elmondanám, hogy a csepel az életem csúcspontja volt. Ezt őszintén mondom szakmailag is. Még egyetemben hagymódjak magának. Mármint az elmúlt évek? Az elmúlt tíz év. Harminc évesen úgy vártak az áruházakban, hogy megjött a mama olyan beszédigazgató, azt mondta, a magának, nem gazdaságigazgatónak kellene lenni, hanem szakszervezeti titkának. Ilyen típusú ember vagyok. Most, Valószínűleg ilyen... sokat tévedett. Valószínűleg nem igazán. De az szakszervezetben, az... szakszervezetben nem hívtak. De nem hívta, vigyel nem hívtak. Igen, milyen butaság volt tőlük, én is azt mondom, de az igazat megvallva, amikor bekerültem ide Cseperre, akkor viszont... Hogy került Cseperre? A nem neveket, nem mondom. A, a gazdasági minisztérium KHT-jában e, dolgozott egy fiatal hölgy, akit bántottak. Állandóan sírt. Na most én hozzászoktam ahhoz, hogy az én csapatom. Ez volt ez felesége. Nem szeretnék neveket mondani. Ezt érzem, nem hogy ő nem szeret, de attól még én szerethetek. Hát maga mondja, akkor... <gül> de akkor ez egy <gül> némes szilált feleség. <gül> azért akit... egy dolgot tisztázunk. Az, ahogy az ön pályája alakult, azért abban permanensen emberek voltak, hiszen emberek voltak azok, akikkel együtt dolgozott, és emberek voltak azok, akik az ő munkájára felfigyeltek. Tehát azért épp abból adódan, hogy az ön élete alakult, abból az embereket nem lehet kihagyni, akkor is sem, hogyha nem akarnak. Igen, ez az életnek az a de nem tudom azt, hogy ez, hogy ez jó vagy rossz Valójában így van, tehát minden, minden állásban valahogy... Önt külön, a legkülönbözőbb helyeken számon Igen. Annak idején nem voltak fejvadászok, ha lettek volna fejvadászok, igen, akkor, is, akkor azoknak a könyvében az ön neve valószínűleg szerepelt szerepet volna. Szerepet volna. Viszont... A legkülönbözőbb területeken. Egy pont, én is így gondolom. Akár szakszervezetében is lehetett Igen. Volna. Egyébként igen. Nem is értem, pedig dolgoztam a szakszervezetben, nem is értem, de akkor a kpvd nek a volt elnöke, ez annyira bal oda. Még én csak nem is akart felkérdezni, hogy hogy neki segíteni. Na de tegyük hogyan, hogyan került Kőbányára? A Kőbányára a fiam egy jó ismerőse ajánlott, illetve igen, ajánlott, és bemutatott annak a szociális foglalkoztatónak a vezetőjének, akit, aki az én kerültem egyébként egy remek emberhez, egy remek emberhez, egy négy gyerekes, családapához, de valahogy a földtől mindig egy méterre fent levegett, annyira szép lelkű volt, nem tudom másképp kifejezni, vele dolgoztam másfél éven keresztül, én voltam a gazdasági veszélye. Most már értem, hogy ugye ön 2014-ben került a Csepeli Nyugdíjas Közösségi Házba, Így van. és a Magyar Birkozó Szövetség 2015-ös elnökségi beszámolója van előttem, teljesen véletlenül, Igen, uh, én és vagyok a, a fe... bizottsági Igen. elnök, dr. Babi Sarolta, akkor ez mind egyébként ezzel a tevékenységgel. Isten, nem szükség. arról van szó, hogy ön egyébként birkózott, hanem hogy ön mint felügyelő bizottság a gazdasági ügyeket Vittem és vállaltam a felelősséget, igen. És ez, ez így volt. Hány ilyen ö, pozíciója volt? Mert ahogy én kivettem, azért nem volt. Az, az állami vagyonügy, nem mindent értem el az állami vagyonügy népességnél is, az öt kerületnek a felszámolásában benne voltam. Tehát volt egy. Én nem szoktam ezeket. Ott volt minden Uram, minden Isten, igen, hát minden ő. kilométer dolgoztam. Igazán mondom magának, hogy reggel hattól ér fél egyik. Hát ez volt a, a mindennapjaim. Na, telik múlik az idő, hogy tényleg ilyen ö, szófordulatokkal éljek, és ott vagyunk ezen a bizonyos táncversenyen. Ez mikor volt? Ez a most április 14-én. Hányedik éve vezeti a nyugdíjas házat? Tíz éve. Ön az igazgató? Hát minden, ott intézmény vezető van, hát ez, ez a, a fajta. Össze-vissza vagyunk öten, össze Mindenkit vagyunk, öten. ismer? Hát az öte. A nyugdíjasok közül is mindenkit ismer. De aki az április harmadikai Csepeli, á, Istenem, annyi papír van, mint igen a csillag, a Csepeli hírmondóban megnyilvánul. Azt is ismerem. Azaz, az az embereket Csepeli nyilván nő, nő, hírmondóban ezt a cikket adta, Ez, ezt sem mondjuk nevet, nem mondjuk nevet, ezt én igen, is. Igen. Ezt. Azt árulja el nekem, hogy ön, ő is az önmunkatársa volt. Nem, abszolút nem. Előtte lévő menj ment nyugdíjba, ha jól tudom. Előtte lévő évben ment nyugdíjba, tehát 2023-ban. Igen, hol? Ő is egy igazgató, ő egy igazgató volt a Csepelelán. Igen. Hagyj, nem mondjam ki, Jó, mert igen, már igen, minden, már mindenki utána tud nézni. Igen. És jól ismertem, mert minden évben kétszer megkértem, őt és barátait, hogy, te, hogy egy hangversenyt adjon a nyugdíjasok Jó, részére. rendben van. Tehát e, még e, még mielőtt elveszik az emberek a fonalat, amit egyébként Igen. nem volt olyan nagyon, tehát eddig kifejezetten nehéz lett volna elveszteni, mert ő ragyogóan egy, jó, egymás mellé raktuk az ön életének a pázil kockáit. Ott vagyunk tehát a táncversenyen, ahol ön bejelenti azt, hogy az ön Végetért. véget ért. ért. Így van. Becsületére legyen mondva, ott se beszél olyan nagyon sokat, meglehetősen talányos. Mi történt? Előtte, nem tudok pontos időt mondani, kb. két héttel előtte telefonáltak, hogy menjek be a akadémiára, a Kozma Akadémiára, mert szeretnének beszélni a hír velem, március 18-án látott világot itthon előttem. Így van. Akkor ez körülbelül, körülbelül egy héttel előtte lehetett. Március elején. Március elején. Abszolút nem beszéltek semmiről, hogy nem, tud, nem tudtam, hogy miért hívnak be. Azt hittem a birkózó mérlegével, vagy bármivel kapcsolatban akarnak felvilágosítást kapni. Ott volt a Dudás úr. A, ajaj, nem mondok nevet. A polgármester. Bocsánat, bocsánat, bocsánat. Igen, a polgármester jelölt úr. Fízes. És leült velem. A és leült velem, és azt mondta, hogy most szeretne elmondani nekem egy tervet. Hallgassam végig, nyugodtan. Nem mondjak most választ. Ezt a tervet szeretném megvalósítani a nyugdíjasoknál. Ha egyetértek vele, és dolgoznék vele, ha ő lenne a polgármester, dolgoznék -e. Elmondta a tervet, a választ másnap azt mondtam, hogy igen. Mi az Ez idősügyi volt? tanácsadó? Az idősügyi tanácsadó a képviseletnek azon tagja, aki... Ilyen van egyébként most is? Mindig is volt, vagy nem tudjuk? Nem tudom. Hm? Én egyébként. nem fog. Jó, annyira tenni. nem foglalkoztam. Én, én, ezt, én nem foglalkoztam. Ön a de Mester a... idősügyi tanácsadója lenne, ha egyébként megválasztanák tudásról. Pontosan. Megkérdezte azt, hogy miért ajánlja ezt ő föl. Eh, elolvasta az eddig utána nézett az, az idősügyi nyugdíjasok témáinak érdekelte. Azt hogy miért én nem kérdeztem meg, hogy miért érdekelte. Egyébként hagyd mondjam el, hogy a 9. kerületben, tehát Kőbányán, az az igazgató, nekem itt 9. Egy... 9. kerület? Nem, nem 9. Igen. bocsánat, a, Kőbányán, a, Kőbányán, a Kőbányán, az a bizonyos igazgató, amikor az előbb beszéltem, azért nekem egy e azt mondta, hogy ez az ember egy csodálatos lelkületű és egy nagyon rendes ember. Végre egy jó ember találtak ide. Semmi más nem tudtam róla, én én sem, most hallgattam a programját, és akkor azt mondtam magamban, hogy való igaz, hogy évente 20-22 ezer ember látogatja a programjainkat, amit én egyedül csináltam. Végig én találtam kézeket, sose voltak ilyenek, tehát nem is volt ilyen módrá, meg nem is akartak ilyen csinálni. És ez nekem konkrétan megvolt számba, hogy hányan vettek minden évben részt, mert olyan regisztrációnk volt. Tehát ez volt a szakmán, én pénzügyi számviteles vagyok. Tehát én minden pontosan jegyzek, minden el van téve, minden pontosan volt, jegyzek. Volt, igen. volt korábban önnek bármilyen párthoz kötődés? Semmilyen. Soha semmilyen ember. Én soha semmilyen pártnak nem voltam a tagja. Mindig jobboldali voltam, tehát ezt el kell tudni, tehát én egy jobboldali típusú ember voltam. engem sosem... a hogyan volt jobboldali? Abszolút. Értem, Én ezt akár hiszi, akár nem, a centrum áruházaknál meg tudom nevesíteni, hogy ki volt a pártitkár, aki egyébként egy csodálatos ember volt, a test, nem is mondom, hogy kicsit, Igen. utána lehet Igen. nézni, utána lehet nézni hosszú éveken Igen. keresztül, Igen. és a baráti körben, amikor leültünk és beszélgettünk, mert sokszor látogatott hozzám, hogy mindig azt mondtam, hogy lehet, hogy te nem hiszed, hiszed az Istent, de téged a, a lelkedet a tárcán keresztül tárcán fogja felvinni, mert te annyira rendes ember vagy. Soha senkinek nem kérdeztem meg, hogy mi a pártállása, azt néztem, hogy milyen ember, mi az, amit, amit szeretnem, mennyire... Igaz, mennyire igazat mondtad. te ismeri igen? ön a csepeli vezetőket? Borbélén német német Szilárdot. Ugye, a német Szilárdot ismeri a felesége révén. Abszolút. Ez sem egy baráti. Amikor behivatott a Birkózók Szövetséghez, azt mondta, hogy te leszel a szemem helyettem, és téged a felelősségre vonni. Mindenért. A legkisebb hibáért. Egy, egy ilyen agresszív Érdemrendet kapott. De ezzel a porbító kaptam. Csepel, igen, igen, a munkámért kaptam, igen. igen Amikor pontosan, igen. elvállalta, hogy önnek van politikai érzéke? Nem, nincs, szerintem abszolút nincs. <gül> nem is tudtam, hogy ki a kóka, most szakállt a nevetve, nem, nem. Te az nem az nem is nem. De hát az, ez hogy egyébként ön elvállalja, a jelölt, hiszen jelen pillanatban más a polgármester, és, vagy lesz polgármester, Rúdás Zoltán, vagy sem, ha elvállalja az ő csapatában az idősügyi szakértői posztot, eszébe se jutott, hogy ennek bármilyen olyan hangzása lehet, mint amit a 17-én igen tudtam, 17-én tudtam. Nem tudtam, hogy ilyen lesz, de amikor 17-én felhívott a közvetlen főnököm... Türelem, még nem tudtam 17-én, amikor elvállott, akkor nem tudtam. Nem tudtam. Helyes. Nem, nem én... tudtam, Helyes, mert, de... mert nekem ez annyira természetes, hogy annyira ismerem, de én mindig azt szoktam mondani a csepeljének, hogy én vagyok a, há... a viceházmester. Hát nem tudja elképzelni, a piacon végigmegyek. Milyen nem volt a tudom. nyugdíjas házigazgatójaként a kapcsolata az önkormányzattal. Nagyon jó. inkluzív a polgármesterről. Aval is nagyon jó volt. Ez hazugság lenne, azért. Nagyon jó volt. Soha Bántam nem szólt. De utána, amikor ön bejelentette az első Igen. a, a táncverseny után, ott olyan volt, mintha egy ilyen rockstar mondta volna az, hogy befejezi a pályafutását, hihetetlen, hogy milyen uh, reakciót váltott ki a közönségből. És csak arra fölmondom, hogy ön valójában én ugye nem ismertem Önt, nem ismertem a közeget, de úgy tűnt abból, hogy Ön ennek a közegnek egy elismert és népszerű tagja. Azt hiszem e, igen, e, mert én őszintén... Én akkor ezt... felhívták telefonon, szíves elnézést, Molnár Krisztián, és bement, akkor ott mi történt? Bement a hova? <tos> Bementem a központba, tudnék, ez a... Központba, mit nevezünk központ? Csepeli Városzkép Kft., akkor Kf. Kf. mondjuk igen, ezt, igen. Ilyet, ezt ez Ő tehát. az ügyvezetőigazgató. igazgató. tehát, és mi történt? Következő volt a menet. Én tudtam már, érdekbe, mert énnak bemettenem, engem nem hűtek be, sohasem. Háttak egyedül dolgozni, minden... mégis mégiscsak van politikai érzéke. Hát, de, de, de, de, de, de munkám, hát ez azért munkámhoz... nem, Idősügyi szakértő. Nem lehet más. Hát se, pontosan, hát ez nekem, hát nem kell ehhez politikai érzék. Ezt csak végig kell gondolni, hogy soha nem volt probléma a munkámmal. Legnagyobb kitüntetést kaptam. Nem jelentett fel senki. Nem történt baleset. Az a nyugdíjasok szerettek. Hát miért hívánnak engem hmm? be? Hát nem, nem volt velem gond, soha. Hát Igen? Így mentem be. És az volt az első állítás, hogy megrendült a bizalom felét. Így? Így. És kérdeztem, hogy milyen bizalom. Valamit Ön ismerte egyébként ezt az urat. Hát ő hát, volt az ügyvezető, igazgató. Sokkal... Milyen volt addig a viszonyok? Tökéletes. Nem látogatott meg, nem uh, volt probléma. Én leadtam, hogy milyen programokat szeretnék, menjenek a költségvetésre. A legalacsonyabb költségvetésre dolgoztam mindig. Okay, szóval en... ez hiszi, jó. ha nem, ez így Ott, van. De legalább helyet foglalható, tehát nem állt, ült. Őltem, Megrendült önben a bizalom. Ilyet egyébként ugye minden rendszerben ezt szokták mondani, a szocializmusban is, és aztán mit mondtak még? Meg Én kérdeztem meg, hogy mit jelent az, hogy megrendült a bizalom, mert nem tudtam. Tényleg nem tudtam. Hát, gondoltam, hogy ez a hiba. Nem mond igazán, de, hiszen de azt mondta, mond, hogy sejtette. De hát ezt Csak ki akarta szedni a másikból? Az azt áltapont. akartam, igen, azért akartam kiszedni, mert ezt nem mondhatja indoknak, és ez az indok. Ez nagyon jól hangzik. Ez nagyon jól hangzik, de akkor mondja azt, hogy De azt nem mondhatja mert nekem a munkaköri leírásomban nem volt olyan, hogy én kimelli állhatok és kimelli nem állhatok. Én egy feladatot láttam el, a feladatot pedig konkrétan végeztem el. Konkrétan végeztem el. Tehát én soha nem politizáltam. Azt mondták, hogy akiben a bizalom megrendül, a Lénárd nem dolgozik tovább. Így van. Ezt mondták? Így van. Így van. Így van. És kiderült, hogy miért rendült meg a bizalom? Ez az idős ügy. Ez hamar, is kiderült. A kiderült? kiderült. Igen. igen. És azt is kiderült, hogy tudom hogy ez mit jelent, majd tudom, hogy mit jelent, hogy, Mármit, hogy ha... Igen. Abban az esetben, hogyha a dudást fogják megválasztani polgármesternek, akkor vihetem tovább a csepelé nyugdíjasoknak az érdekeit. Miért ne csináltam És volna? az ki, hogy ön ideológiailag nem volt elég képzett? Az nem volt, ilyen soha nem mondtak. Ilyen nem mondtak. Én ezt, ezt most hallom először. Jó, hát... Hát lehet, hát egyébként sem biztos nem vagyok ideológiák képzett. Soha nem voltam ideológia képzett. Hát mit jelent az, hogy ideológiát melyik ideológiában? Megrendült a bizalom, tehát... Az epiktettuszi? Vagy melyik ideológiában? Nem, nem tudom, de azt mondja hogy hogy folytatódott a beszélgetés. Megrendült a, a bizalom, és akkor én kérdeztem, hogy akkor ez mit jelent a szakmai, vagy pedig ez politikai. És akkor azt mondták, hogy a politikai. És akkor azt kérdeztem, hogy ennek mi a következménye, És akkor azt, annak, azt a választ kaptam, hogy ennek az a következménye, hogy fel kell, meg kell szüntetnünk a munkaviszonyadat. Így zajlott. Meg kell szüntetnem. És akkor azt mondtam, és ezt tényleg ezt mondtam, és ezen, ezt dokumentálni tudom. Azt szeretném, ha az április 14-én a nyugdíjas táncversenyt végig, hadd csináljam végig, mert én tudom, hogy három hónapot dolgozom. Tehát mint hadvezér, utána hal meg. És utána halok meg, és nem akarom senkinek az idegeit felborzolni vele, hiszen ez egy nagy ünnep, erre készülnek, erre gyakoroltunk, és nem akarok egy rossz hangulatot teremteni soha sem. És azt mondták, hogy nem. És mondom, mit jelent az, hogy nem? De de akkor azt, utána azt mondták, hogy van egy ajánlatunk. És mondta milyen ajánlat? Hogyha elfogadom azt, hogy közös felmondással mondjunk fel, akkor ők felajánlanak nekem egy megbízási szerződést, amelyben a központban, egy a bizonyos én, én én idősügyi szaktanácsadónak tanácsadónak megyek. Csak azt kérdeztem, hogy ha nem vagyok jó, ha ház intézményvezetőjének, akkor jó leszek tanácsadónak. Mondom, nem, köszönöm szépen. Mondom, és akkor milyen a következmény? Hát az, hogy holnap kihosszuk a felmondó levelet. Felálltam és eljöttem. Bementem a házba, ott gyakoroltak az emberek, itt van a kép, meg tudom mutatni, felvett, ezt, ott már Fegyi kollégám felvette ezt, ezt az egész hangulatot, sírtak az emberek. Igazán mondom, sírtak. Nem megmondtad Mert nem. azt mondtam, hogy már honnan nem jöhetek gyakoroltatni. Veretek, me felmondtak. És mégiscsak ott lehetett a táncverseny. Három ott a következő nap, huszadikán reggel fölhívtak telefonon, hogy akkor nem, ők jön, nem a vezetőjön kész adja át a felmondó levelmet, hanem beívnak. Csak ha beívtak, ott ült 5-6-7 ember egy ovális asztalnál, odajött a léná. A, a 20 -án. Tehát ez már az esemény után volt. Ez a 18-án felmondtak, és 19-én 18-án felmondtak, és 19-én mert ugye úgy volt, hogy kiózál. A, a az eredményhirdetése, az volt. Az április 14, és az korábban igen... volt. Ez egy korábbi volt, eh, az későbbi, az... március 18-19, március, március 19-én ig 19 behívattak, és ott a polgármester, fölállt, adott egy pusít és azt mondta, hogy elnézést kérünk, ez egy tévedés volt. Ott ült az az ember is, aki az április harmadikán azt a cikket megjelentette. És ott ült az is, aki egyébként kirúgta? Az is ott tőtt, persze, de? hogy de az is tűnt. ott, ott meg még nekliopára, mint tudom, és, az is és, ott volt. És, és most, hogy rehabilitálják ön. És akkor a következő volt, azt mondtam, hogy akkor most rendben van. Akkor felejtsük el ezt az egészet, és készüljünk az április 14-ére. És én készültem az április 14-ére. Tehát volt az idő. Tehát volt az idő. Április harmadikán kezembe veszem az újságot, ahol is tessék, megnézni, tehát centrum, írmondott egy egész. Az oldalnyit. Itt, itt van. Komoly zenei, koncertek, irodalom, a Csepeli nyugdíjas közösségi ház változatos tavaszi programkínálata bárja az idősebb korosztályt, ahogy Szentkirályi Aladár a művészeti vezetője mondja, a sötétebb téli hónapok után egy kicsit vidám a programok felé nyitnak. Elnézést, csak kérdezem, ez a Szentkirályi Aladár és a Szentkirályi Alexandra között van? Tessék utána nézni, tessék utána nézni. Nem mondok semmit erre. De nekem azt a verebek, hogy ő az én. Akkor biztos, akkor biztos. Hát ha megnézte, akkor biztos, ugye. Na most. Ez... papírt fúj be a szél mostanában hozzám? Na most. Euh, ez majd visszatérek erre az emberre, mert nagyon érdekes. Én ezt az embert az elmúlt háromnegyed évben nem láttam bent az a, a, a, a intézménybe. Hát hogy nem, mondtam, hogy mindenfélében hangverseny a hegedűs, remek hegedűs, remek hegedűs, csodálatosan hegedűs. És én a nyugdíjasoknak koncertet is adtam, természetesen, hogy De ő is baj, ugye, Itt nem hegedűsként szerepel, művészeti pontosan... tudta, hogy ennek a Nem, nem tudtam. Hát ez az, ezt mondom magának, hogy nem tudtam. Én amikor olvastam, akkor jöttem Mondom, most még küldtünk ki, most bocsánatot. És rá egy hétre, vagy több mint egy hétre, olvasom a cikket, hogy a szakmailag nem vagyok alkalmas, akkor, amikor én teremtettem ezt az egész nyugdíjas háznak minden programját, egy kivételében, a koncert kivételében, de ezt most hagyjuk az egészet. Minden programot én teremtettem tíz évig, meg is engedték. Látogatták is, szerették is az embereket. De a hajógyártás. A is ismeri, vagy őt? Nem, nem abszolút nem. Abszolút nem. Én az, az, ezt az embert is úgy ismerem, mint Hegedüst. Meg tudom, hogy És az az Ön jó például, vagy. ha megkérdeznék öntől, hogy az egyébként némes szilárddal rosszban lévő Borbé Lénád miért ez a Fidesz főpolgármester jelölt nem, hogy... apjának, akkor azt mondaná, hogy ne arra, hogy a fiala, hogy nekem nincs politikai érzékeny. Azt mondanám pont, de semmit közöm hozzá. Jó, hát Mint az az jelen, csak, a, csak egyetlen egyetlen alapjának hasonlítunk nekem, se, csak igen, igen. Szenved, szóval Én nekem, nem, most igen, de. amikor azt kérdezi tőlem, de, de abszolút nem, nem, amikor azt kérdezi tőlem, amit akkor azt kérdeznéd tőlem, hogy a két ember miért ilyen áll, így áll szembe egymással. Mármint a németszirád és a borbélélád. Vegye, úgy, hogy égessék. igen, akkor azt mondanám, hogy senki nem tudja Csepelen. Az én közvetlen földnököm, aki az előzőm volt, és nagyon okos ember, és mi rengeteget beszéltünk erről, és ő őket kibékíteni, és azt mondtam, hogy, hogy emberi. Itt valami olyan nézeteltérés van kettőjük között, amit igazából semmit Mert tudnék, az összes dolog, amit egyébként megjelentetett, annak az összes szerződés az én kezemen el, is kezelhető. El kell, nem. hogy egymástól magyarul, hogy önt akkor érte haslövés, amikor ön már egyébként hajlandó lett volna elfogadni a bocsánatkérést, Ám azt olvassa a Csepeli Hírmondóból, hogy az ön által vezetett intézménynek van egy olyan dolgozója, akiről nem is tud, és aki már össze is de nem tudtam, hogy ezt a feladatot kapta. A mit? Akkor, amikor milyen dátum volt, hogy ő mióta nem lett volna a nyugdíjas házvezetője? Vagy azonnali hatályjal mondtak volna fel, ez az első pont. Utána azt mondtuk, hogy mindent rendbe hozunk. Ugye, Magyarországon csak azért van jelentősége, hogy Szentkirályi Aladárnak, Szentkirályi Alexandra Vélt, vagy valós apukájának egyébként semmilyen idő nem állt rendelkezésére ahhoz, hogy ezt a grandiózus programot összeállítsa. Hát ez, ezt már jóval előbb kellett neki összeállítani. Kicsit hát, hát, ez, gondolkozik önt, ön is ezt. Én ezt értem, hát. és ez volt az, ami után ön úgy döntött, hogy... Itt a vége el véle. Ez jobban ez fájt egyébként, mint nekem, az idősügyi haslövés. Igen. Nem csodálom. Igen, Igen mert hát ez azért volt az élet, az életed, hogy ő, aki a politikától távol magát, itt 70 pluszban most azért hirtelen lerohanta magát a politika. Abszolút, abszolút. És ugye nekem nem ez volt a feladatom. Nekem, aki egyszeres ezt látta, De ezt a nyugdíjas érté, házak, pe tudta, hogy mi a feladata, hát ez és az aztán kiderült. És meg... aztán kiderült, hogy más ő, ő, Miközben azt gondolta, hogy ő egy gátőr, hát az volt a legkevésbé fontos, hogy ő egy Igen, gát, gátőr. Uh, ugye azt mondja, hogy van egy művészeti vezetőnk, aki elkészítette a programot, akit én nem láttam a négy hónap alatt, nem beszéltem benne a négy hónap alatt, nem tudtam mit csinálni, akkor olvastam össze ezt a programot, és én a programból azt a következtetést mondtam le. Ha én nem vagyok szakmai irányító, és ő a művészeti vezető, akkor köszönöm szépen, ennyi volt. Így van, ezt mondtam pontosan. Pontosan, és én ezt így is érzem. És akkor a Ez a művészeti vezető, aki egyébként van még másik három kultúrház csepelen, sehol nem ők adott a tanácsot, Jó, csak nekem. pillanat, türelem, most már eljutottunk akkor áprilisra, itt van a táncverseny, ott is arról beszél Igen. a polgármester, hogy e, legyen szíves, bocsásson meg, még külön ott beszélgetnek is a színpad előtt. Mi a mostani státusz? A mostani társadalos, hogy 23-án beadtam a felmondást, 22-én beadtam a felmondásomat, vagy 23-ával ezt végregesnek tekintem. Én a, a király, Ezt nem lehetem elfogadni egy ódáltal. Bocsánat, nálam, én végeztem a értem, de attól még lehetek hülye. A... Egy felmondás volt. Mi És mennyi felmondási idő egy van, Egy hónap. Hogy... Tehát azt tölti még. Igen, meg a szabadságot, amit eddig nem vettem. És a csalódott, akkor kivel csalódott? Olyan emberekben csalódott, akik tudja, ez együtt dolgozott. Tudja, hogy gond. ebben mi a borzas Hogy látom magam előtt azokat az embereket, akiknek hiányzom. Szóval ez egy olyan állás, ahol meg kell hallgatni Én az a embereknek a problémáit. Örül Én nem tudom magamat másképp is foglalni. Ez ott mondjuk az életem legszebb munkaköre. De a személy most nem csillom. De ez, ez, ez az életem legszebb munkaköre volt, mert itt emberekkel foglalkozhatom. vagy személyesen? Írásban. És személyesen vittem el, Fel, így beadtam, beadtam. Akar sírjon, akar nem, sírjon. Nem akarok. Zsebkendőt nem fogok adni, mert ezt Igen. használt. Zsebkendőt nem használok. Kereste Borbé Lénárt az ügyben, hogy tisztázza ezt? És? Kérdeztem, hogy kereste? Nem. Segített ő sem. Kereste. Nem. Nem. Azt is vártam volna, hogy egyszer lejjünk beszélni, tudja? Az politikai érdekek felülírják azt a teljesítményt, amit ő nyújtott. Én maximális elismerésben részesítem Önt, Nagyon de hát ezzel kitörülheti a el seggét. Elnézést. Nagyon Néz, kedves. én azt feltételezem, hogy amit Ön mond, az igaz. És azt tudom mondani, hogy méltatlanul bánt Önnel a politika, de ez Igen, Magyarországon bármikor, bárkivel előfordulhat. És ez nagyon szomorú. Minden ön első személybe mesélt el a történetet, ez rettenetes. Tudja, az az igazság, hogy, hogy a, az BBK-m gyárban is egy olyan igazgatón volt, aki nagy pártag volt, de egy ember volt. A, a centrumáruházaknál is a vezérigazgatók emberek voltak. A pártétkár megkimondottam Érti De a logikáját. Ez, Tehát, hogy, val val valójában szóval az azt, azt mondja borbé Lénárt ezáltal a városkép, így mondja, ez a neve ennek, a cizének, azt mondja, hogy tényleg ez, a, ez azáltal, hogy ezt elvállalta, azáltal megrendült önben a bizalma, ezt ön tényleg el tudja hinni? Hiszen egyébként mi más lehetne? A Borbély Lénárt nem tudja elfogadni, hogyha valaki, Esetleg más gondolkodású. Vagy nem úgy látja ezeket a dolgokat, azokat a politikai dolgokat, amiben én soha nem mentem bele nyíltan. Ön valójában politikailag kimellé állt akkor, hogy egyáltalán állt-e bárki mellé? A... Tehát amikor a tudásnak elvállalta. Akkor, akkor nem ő volt politikai értelme. Nem. Én, a... én egy jobboldali gondolkodású ember vagyok, ezt, ezt kell. Tehát a borbélénál is egy jobboldali gondolkodású é... A kettőt. Között, tehát nekem én azt tartom a legnagyobb problémának, hogy, hogy Tudást, az ember... Is ismerte, vagy ismerte? Nem, én csak tavorról ismertem. Egy nagyon-nagyon jó programmal lépett elő, ami nekem valójában tetszett. Abból a módon, az azért tetszett, mert sokkal többen embert. Mert az, hogy 22 ezerre látogatják a látogatást, ez egy dolog, de az, az El, hogy... Igen, figyelek. Figy figy figy tehát azzal, hogy sokkal több nyugdíjat tudunk lejöltetni, és az egy reális program, és megoldható kevés pénzbe, mert én mindig abból indulok ki, azt én nagyszerű dolognak tartom, az egy új feladatnak tartom. Én ezt értem, valójában önnek akkor lesz állása, hogyha nyer az udás? Én nekem mindig van állásom most is. Most mit csinál? Mindig a Birkózó szövetségnél vagyok. Hát ez, ez, ez, én nekem ez, én ott, ott egy főellenőr vagyok. Én vagyok a főellenőr. Én viszem a bőrömet a vásárra. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Baromira, mondhatnám, kurvára sajnálom az akupót. Elnézést, uh -huh. hogy én csúnyán fejeztem ki magam. Én az élet. Nem tudok más mondani.